Kockás Pierre, Nagykároly, Lor, meg én! Ezen nap már felkeltekor jelezte, hogy nem igen lesz alkalmunk őt nyugtával dicsérni. Nem kétséges, hogy az Alant következő események két dologgal voltak szerves összefüggésbe. Az egyik az, hogy Lor barátom, aki szórakozott ember volt, elvesztette valahol a Montanyoni herceg fiát, a másik pedig, ami valamivel még ennél is súlyosabban esik Alatba, hogy fentebb említett barátom Lor nem szerette a kelkáposztát. Remélem ez világos. Aki mégsem érteni, az forduljon bizalommal hozzám. Nem magyarázom meg ugyan, de remélem ez nem csökkenti majd a velem kapcsolatos bizalmat, mert éppen azért kezdtem ebbe a regénybe, szépen, becsületesen, őszintén, azzal a fülbemászó és szívbemarkoló stílussal, amely írásaimat közkedveltétette, hogy mindent elmondjak úgy, ahogy történt. Hát el is mondom. Nem szépítek semmit. Főként nem teszek kísérletet arra, hogy megszépítsem Tex Malahidát, aki ritka csúnya ember, s már csak annál is inkább nem tetszett ez, mert a rossz nyelvek állítása szerint ezügyben már igen jeles plasztikai specialisták tettek sikertelen kísérletet. Már sokszor tűnődtem azon, mennyivel érdekesebb és valószerűbb lett volna a regény, ha a szereplők a velük történt dolgokat mind maguk írnák meg, külön-külön.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 Egy részletében azonban felhasználom ötletét, és megkísérlem, hogy valóban életszagúbbá tegyem az alábbi történetet. Ezt úgy vélem legjobban és legbiztosabban elérni, hogy felhasználom Lordnak-e történettel kapcsolatos feljegyzéseit, és a feljegyzéseket teszem meg az alábbi regény első részének. Átadom tehát a szót barátomnak, már csak annál is inkább, mert az utóbbi időben többször szememre vetette, hogy állandóan jártatom a pofámat, ez az ő saját kifejezése, amely jellemzően világítja meg eldurbult ordenári modorát, és nem hagyom őt szóhoz jutni. Mondja elő, hogyan történt mindaz, ami történt, hogyan csinált azt, amit csinált, mit gondolt és mit érzett közben. Első fejezet Lor feljegyzései azon a bizonyos délelőttön, amikor végzetten beteljesedett, pontosan fél tízkor elindultam az oráni katonai parancsnokság palotájába. Vidáman fütyűréztem, a kacagaz olga, mert nincs rossz dolga kezdetű tengerész indulott, és közben futólag eszembe jutott, hogy nekem sincs dolgom, mert egy ilyen rendkívüli szolgálat aránylag sokkal könnyebb, mint makacsarabok ellen háborúskodni, vagy a gyakorlótéren díszlépésben illegetni magam. Toxonőrmester barátságtalan ordítozása közepette. Rendkívüli szolgálatom abból állt, hogy mint idegenvezető, vagy szorosabban véve, mint testőr, kísérgessem a Montagnoni herceg fiát, aki helyismeretei gyanapítása céljából érkezett Afrikába. Az ifjú herceg, aki nagyon rokonszemves, 23 éves fiatalember volt, minden esetre szívesebben vette, hogy engem osztottak be melléje, mintha valami komoly és körültekintő idős katonatisztet utasítottak volna ugyanerre. Az ifjú Montagnoni herceg ugyanis rendkívül jókedvű talpra esett fiatal ember volt, aki több ízben beható tárgyalást folytatott vele mindenféle kalandokra és kocsmai verekedésekre vonatkozóan. E beszélgetések folyamán kifejtette előttem, hogy határozottan unja az állandóan kötelező feszes úri magatartást, ilyenkor összeráncolt homlokkal borongósan megérdezte. Tudja, kedves izé, kedves lor, azok a kötelezettségek, amelyeket rangomró őszintén szólva, olyankor meglehetősen terhesek. Sokszor eszembe jut, mennyivel kellemesebb lehet egy olyan közönséges izének, de szabad polgárnak lenni, mint maga kedves izé Lor, segítettem ki. Na, igen, igen, persze, kedves izé feleltem. Aztán arról beszélt, hogy noha Xel táborszer nagy ő excellenciája, az ő gazdája erősen lelkére kötötte ugyanaz óvatosságot, mégis kísérlete túlhagy tenni arra vonatkozóan, hogy milyen lehet egy ilyen oráni matrós csapszék élete, és általában milyen lehet az úgynevezett alvilág, amelyről csak titokban elolvasott, tiltott könyvekből értesült. Beszélgetésünk folyamán kiderült az is, hogy a tiltott és nevelője, báró Galateusz által szemét olvasmányoknak nevezett írásművek között fontos szerepet játszott egyik másik saját regényem is. Fenség, mondta erre szerényen, de kötelességszerűen. Minden esetre nagyon megtisztelő a bizalma. Én azonban igazán utolsó ember lennék, ha segédkeznék abba, hogy fenséged megismerje az alvilágot, mert ez esetben igen könnyen kellemetlenségeknek. Sőt, bizonyos atrocitásoknak tenném ki. Én nagyon remélem, kedves izé, lor, segítettem ki. Igen, igen, persze, kedves izé, mondotta. Én nagyon remélem, hogy ön valóban ilyen utolsó ember, mert ellenkező esetben nagyot csalódnék önben. És erősen megbánnám, hogy annyira latba vetettem minden befolyásomat. x táborszer nagy úr ő excellenciájánál a mellettem beosztott kísérő személyre vonatkozóan. – Ön tehát kifejezetten engem óhajtott kísérőnek fenség? – kérdeztem. – Igen, egyenesen önt óhajtottam. Elolvastam egyik-másik írását, és ezen az alapon jöttem erre az elhatározásra. Úgy véltem, hogy ön valóban nagy és kiváló izé. – Író! – segítettem ki. – Verekedő! – mondta. – Az ilyen embert rendkívül sokra becsülöm, mert tudom, hogy nem unalmas könyvmoly, aki egy kopott, poros könyvtárszobába tölti az életét nem valóban az életet ismerő egyén, aki hevesen odaüt, ha erre kerül a sor. Úgy, kérdeztem kisé bizonytalanul. Olyan embernek tart tehát, aki hevesen odaüt? Igen, nagyon hevesen. Ön olyan ember, aki igen könnyen levonja a kozekvenciát, ha bizonyos inzultusok érik. Hát, de ebben van valami. Ismertem el. Na, ugye? Éppen ezért egész határozottan, sőt, merném mondani egész, ö, izén, kategórikusan felkérném, hogy ma délután feltétlenül vigyen el valami becstelen helyre. Milyen helyre? kérdeztem rémülten. Valami becstelen helyre. Gondolom, értjük egymást. Hogy nem, értjük egymást, mondtam rosszat sejtve. És bevallom, úgy éreztem, hogy ennek nem lesz jó vége. Sőt, úgy éreztem, hogy ennek rossz vége lesz.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 Felajánlom önnek, mint emléktárgyat, a személyem körül szolgálatai jutalmául. Mondom, ellenállhatatlan érvei voltak. Kisvártatva megkérdeztem: Hova megyünk tehát ma délután? Hát azt hiszem, feleltem bizonytalanul, leghelyesebb lesz, ha elmegyünk a három csacska kicsi macskába. Gondolja? kérdezte sóvárokba, hogy ez megfelelően életveszélyes lesz? Sajnos biztos vagyok benne, feleltem. Na hát ez pompás, ön igazán használható ember, kedves, vizé. Azért sem segítettem ki. Erre rögtön rájött magától. Kedves Lar. Minden esetre meg kell kérdeznem, jól meggondolt a fenséged a dolgot, és számol-e azzal, hogy nem csak önt érhetik kellemetlenségek, hanem engem is? Mindennel számoltam, és tegyük fel, hogy valami történt. De ne tegyük fel, könyörgöm. De, tegyük fel, mondta sóvárokba. Igen, is tegyük fel, hogy valami történt. Hát mit gondol, kedves izék, kedves lor? Miért tanított engem Mr. Dobs? a kiváló angol ökölvívó 15 éves korom óta igazán tiszteletreméltó tudományára? És miért tanított engem Monsignor Chantier ez a nagyszerű kecses-kecsken birkózó éveken keresztül erre a kellemes sportra? Mit gondol, miért tanultam meg Szenyor maretti a dél-amerikai kénysvívást? És mit gondol, miért töltöttem hosszú időt azzal, hogy megtanuljam hiramato mester a japán jiu fogásokat? Ezeknek valamikor csak hasznát kell vennem. Szerintem nem okvetlenül szükséges. Szögeztem le az idősebb és tapasztaltabb egyén fölényével. A montanyúni herceg azonban vállatvont. Nem szeretem a közmondásokat, feleltem. De most meg kell mondanom, hogy az óvatosság a gyávák bátorsága. Én olyan ember vagyok, akire azt szokták mondani, hogy. hogy is szokták mondani? Igen, én vakmerész vagyok. Hát rendben van, feleltem bele egyezően. Ha fenséged ilyen erősen óhatja, nem tehetek semmit. Mint ígértem, délután elmegyünk a három csacska kicsi macskába. A legnagyobb tisztelettel közlem azonban, hogy van egy kikötésem. Fenséged nem keveredik semmiféle nézeteltérésben egészen addig, amíg én meg nem állapítom, hogy most aztán muszáj. És általában meg kell ígérnie a fenségednek, hogy követni fogja, ne vegyet a kifejezést, az utasításaimat. Ez a kikötése. És ha fenséged ezt nem tartja be, akkor toxon örmesternek is lesz kikötése, de velem kapcsolatba és a szó legszorosabb értelmében. Úgy, úgy kérdezte tapasztalatlanul. Ilyen kikötésre gondol? Már, ami az őrmester illeti önnel kapcsolatban. Mondtam, a szó legszorosabb értelmébe vett kikötésre. Arra, hogy kikötnek. Kikötnek? kérdezte csodálkozva és némi vágyódással a hangjába. Engem még sohasem kötöttek ki. Ehhez csak gratulálhatok. Fogadja a fenséget, szerencse kívánataimat. A kikötés nagyon kellemetlen dolog. A maga kikötése is. Felelte. A kikötése, amelyik arra vonatkozik, hogy nem kezdek addig verekedést, ameddig maga meg nem engedi. De beleegyezem, mert lojális vagyok. És különben is. meg vagyok elégedve személyem körüli munkásságával. Az ilyesmit jutalmazni kell. Ön igen kellemes a lantas. Most pedig mi a program? Herlier ezredes úr utasítása értelmében el kell mennünk a múzeumba, hogy fenséged megnézhesse a dinoszauruszt. Felsóhajtott ez borzasztó, mondtam. Akárhol vagyok, sohasem kerülhetem el, hogy elmenjek a múzeumba és őslényeket szemléjek meg. Már valamennyi őslényel tisztába vagyok. Láttam már dinoszauruszt, rontoszauruszt, láttam repülőgyíkot, mamut csontvázat, sőt, láttam az ősvilági orszarvúnak is a csontvázát. Időnként éjszaka felhiadok álmomból, mert azt álmodom, hogy repülőgyíkok cikkáznak a szobámban. Sajnálom, fenség, mondtam. Az ezredes úr kifejezettel lelkemre kötötte, hogy Na igen, igen, hiszen van benne valami. Ön nem tehet semmiről. Származásom és neveltetésem az oka mindennek. Származásom és neveltetésem azonban nem fog benne megakadályozni, hogy ma délután a három csacska kicsi macskába kujonkodjak. Hogy mit csináljon fenséged? Kujonkodni akarok, kedves izé! Nem segítettem. Kedves Lor jött rá magától. Igen, igen, kujonkodni akarok. Az nagyon kellemes lehet, és én még sohasem kujonkodtam. Felsóhajtott. Rendben van, fenség, ma délután kujonkodni fogunk. Olyan kujonkodást még a világ nem látott. Úgy fogunk kujonkodni, hogy amennyiben bárki egy rossz szóval vagy feldepillantással illeti fenségedet, ez esetben aztán nem marad szárazon a három csacska kicsi macskában. Bravo! Hiáltotta örömmel, és keményen megrázta a kezem. El vagyok öntől ragadtatva, kedves, izé, euh, kedves lor. Ön minden tekintetben kiváló típusa a nép egyszerű gyermekeinek. Délután négy órakor ismét felkerestem a herceget, hogy elvezessem a három csacska kicsi macskához. Kisé dagadt volt a bal kezem, mert előzőleg szóváltásba keveredtem Pierre barátommal, aki megtudta, hogy mi a szándékom, és olyan hevesen kikelt a dolog ellen, hogy kénytelen voltam néhány heves ökölcsapással válaszolni tetlegességeire. Ez így volt. Csak azt kell megjegyeznem, hogy nem adtam időtepi pimasz és fennhiázó alaknak, hogy néhány ökölcsapással válaszoljon, mert azonnal megtettem az intézkedéseimet a bal szeme beragasztására. A szerző.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 Az oldalamon lógó szuronyon kívül minden esetre elhelyeztem belső zsebember csuklóra szíjazható rövid, tömör gumibotot. ez azonban nem nyugtatott meg teljesen. Mert attól még, ha néhány embernek beverem a fejét, vagy néhány embert ledöfök, a többiek, hiszen túlerővel kell számolnom, időközben még mindig meglékelhetik a herceget, és akkor rengeteg mód van rá, hogy a haditörvényszék elé kerüljek. Minden esetre reméltem, hogy aránylag békés kasszafúrókat és rablókat találok a kocsmába. Mert biztosra vettem, hogy csak tűnődőberri jelent komoly veszélyt ilyen esetekben, már pedig tűnődőberri több mint két éve a marokkói fegyházban papírzacskók ragasztásával próbálja agyonütni az időt, és sóvárogba gondol azokra a szép napokra, mikor az embereket ütötte agyon méghozzá egyáltalán nem papírzacskók ragasztása útján. A fehér ruhás trópusi isakos, nagyon elegáns, magas, karcsú fiatalember elnéző mosolyal a szemében. Hallatlan érdeklődéssel és némi alig titkolható kellemes izgalommal lépett be oldalamon a három csacska kicsimacskába. Én magam is igyekeztem, hogy utánozzam elnéző mosolyát és megfelelően titkoljam nyugtalanságomat, ennek azonban egyszerűen vége lett, mikor az első ember, akit megláttam, tűnődő berri volt. Ott állt a bárpult előtt, szenes nagyságú kezében egy rummal telt három decis poharat tartott, Homlokán három roppant forradás fehér csíkja látszott, és azzal foglalta el magát, hogy szabadon maradt jobb kezével időnként nagyot üssön a csapos fejére, aki egy-egy ilyen ütéstől mindig összeesett, de szívós fickó lévén rövidesen magához tért újra. A kocsmáros, a szakállas, félszemű mördok, aki szintén ott állt az italpult mögött közvetlenül az időnként magához térő csapos mellett, elkeseredetten szívta a cigarettáját, és néha barátságosan rászól berőre. Nyughass már, tűnődő, nyughass, a fenét akarsz ettől a fiútól, nyughass már a fene apofádat. Ne szólj bele a szórakozásomba, mördök, felelte ilyenkor tűnődő Beri. Aztán eltűnődött, és kisvártatva hozzátette. Ez a fickó gúnyosan vigyorgott rám, és az ilyesmi mindig kihoz a sodromból. És újra nagyütőtött az időközben magához térő csapos fejére. Mikor meglátott bennünket, ránk vigyorgott és bólintott. Aztán a fehér ruhás hercegre nézett és köpött. Hm, nem akartam elmérgesíteni a helyzetet, és barátságosan rászóltam. Szevasz, tűnődő! Szevasz, lór! felelte. Hát ki engedtek, tűnődő? kérdeztem. Elengedték a javát? Ne beszélj marhaságokat, lór. Melyik fegyházba engednek el öt évből hármat? Szóval megpucoltál? Igen, megpucoltam. Két kísérletet tett ugyan, hogy megakadályozza, de pompás érveimmel meggyőztem őket. Túlélik? Kérdeztem. Talán. Az egyik már vérált tömlesztést kapott. Az talán használ. És a másik? Gépszben van. Azon töprengtem, hogyan kéne sürgősen abba hagyni ezt a társadalmást, mert a herceg szemmel láthatóan érdeklődött, és látszott rajta, hogy pillanatokon belül beleszól. Sajnos elkéstem. A herceget roppant mulattatta beszélgetésünk, és csak ugyan beleszólt. Folytassák ezt a beszélgetést, kérem! Egy pillantást vetett Tűnődő Ön Nagyon mulatságos söpredéknek látszik. Megfagyott bennem a vér. Tűnődő Berri egyáltalán nem üly ember, és esetleg rossz néven veheti ezt a közbeszólást. Olyasféle mozdulattal biccentettem az óriás rablógyilkos felé, mintha azt akarnám mondani, hogy ne törődjön az egésszel, ez a fiatal ember nem éppen erős észbelileg. Ez azonban kevésnek bizonyult. Ki ez olyan puska? kérdezte tünődőber. Ez, mondtam könnyedén. egy igen kedves, izé, kedves fiatal ember. Ne törődj vele, tűnődő. Kicsit tapasztalatlan még erre felé, és nem tudja, hogy ki vagy. Nem érdekel a hosszú szöveg, vágott közbe türelmetlenül Berri. Ki ez a fickó? Felelni akartam valamit, a herceg azonban megelőzött. Az igazi nevem, fájdalom, nem közölhetem önnel, kedves izé, rabló úr. Én ugyanis inkognitó vagyok itt. Hát, tudja mit? mondta Berri. Engem nem is érdekel, hogy máshogy hívják. Beérem azzal, hogy itt inkognitó a neve. – Ön igen mulatságos, gyenge elmélyű ember – jegyezte meg félig mosolyogva a herceg – határozottan szórakoztat engem. – Én a határozottan szájon is vágom magát, inkognitó úr – felelte Beri. – Tudja, sok mindent el tudok viselni, csak azt nem, ha pimaszkodnak velem. – Ebben teljesen igaza van – felelte a herceg. – A pimaszkodás valóban nagyon alantas dolog, és magam se veszem jó néven, ha ilyesmit kísérelnek meg velem szemben.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 Tudtam, hogy itt nem marad más hátra, itt működésbe kell lépnem, és mielőtt komoly baj történhet, védencemnek kísérletet kell tennem, hogy megverjem az életveszélyes óriást. Sajnos tapasztalnom kellett, hogy az utóbbi időben elhatározásaimat más beavatkozások folytán a legritkább esetbe követített. Már éppen azon töprengtem, milyen kihívó szavakkal fogom illetni tűnődő Berrit, hogy ne térhessen ki a verekedés elől, és ezzel leszereljem a herceg indulatait.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 Ön azt mondta, hogy én hülye vagyok? Ön nagyon goromba modorú köznép. Mi a fene vagyok én? Köznép? Az, bólintott komolyan a montanyoni herceg. Hát persze, hogy az, na. Nem tudta. Különben ez sem fontos. A lényeg az, hogy, mint említettem, ön nagyon goromba modorú. Te kis hülye, kiírtalak. Nem hinném. A nagyurak nem mindig tartják be ígéreteiket.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 Természetesen egy ökölcsapás sohasem volt elengedő ahhoz, hogy végleg elgyengítsen és jobb belátásra bírjon olyan fajta embereket, mint tűnődő Berri. Ezúttal sem bizonyult elegendőnek, és Berri néhány pillanattal később már talpon volt ismét. Ugrásra készültem, mert láttam, hogy ez a jellemtelen vadállat késtránt elő és úgy rohan a hercegre. Erre azonban ismét nem került jól, mint ahogy mostanában semmire, amit akartam. A hercegnek ugyanis időközben eszébe juthatott az a tudomány, ami Szenyor Marettiről, a dél-amerikai kés vívóról ragadt rá, mert szintén előrántott valahonnan egy kést, és néhány pillanattal később a kése valahol a kocsma másik sarkába kötött ki, rövid távrepülés után. Ez azonban még mindig semmi nem volt ahhoz képest, ami ezután következett. A herceg úgy látszik minden oktatást felidézett, ami eddig része volt. Nyilván eszébe juthatott Monsigny Santinier, néhány példája, mert tünődő beri pillanatokon belül a levegőbe volt, majd a földön, röviddel ezután pedig újra a levegőbe, és mikor ez mind nem volt neki elég, a herceg, visszagondolva Hiramoto Mester lelkes tanácsaira, elkapta az jobb csuklóját, félfordulatot tett, nagyot rántott a vállán, és egy soha nem látott kábító japán fogással átdobta a fájtalomtól már-már félájult berét a kocsma másik sarkába, ahová előzőleg a kése is repült. Az ifjú Montagnoni herceg ekkor megigazította nyakkendőjét, elővette sejem zsepkendőjét, letörölt vele egy kevés verejtéket a homlokáról, majd megnézegette a körmeit, és így kegyvtelenül megállapította, hogy mehet megint manikűröztetni. Aztán cseppet sem lihegve, nyugodtan így szólt. Hm. Ilyen esetben sohasem vitatkozom. Most is beleegyezően bólítottam, tehát és így szóltam. Persze, persze. Szeretem, mondta, hogy egy véleményen vagyunk. Ön nagyon megértő és lojális polgári egyet. Mi tehát a következő teendő? Azonnal pucoljunk, mondta. Bepiszkítottunk valamit? kérdezte De Dehogy fenség. Hát akkor minek pucoljunk? Pucolni az ezúttal nem tisztálkodást jelent, feleltem. Azt jelenti, hogy jó lesz, ha meglógunk. És az mit jelent, hogy jó lesz, ha meglógunk? kérdezte nagyon türelmesen. Ej, hát azt, hogy szökünk, amíg lehet. Alaposabban kifejezve menekülünk. Üldöznek bennünket? Még nem, de rövidesen rákerülhet a sor. Ennek a tűnődő minden mindenki barátja a kikötőbe, sőt, a legtöbben a szolgálatában állnak. A montanyoni hercegek sohasem menekülnek, mondta méltóság teljesen. Ez nálunk családi tradíció. Atyám nagyatya, a langernói őrgróf ezért fejezte be vérpadon az életét. Akkor legalább kellően tudja értékelni fenséget, hogy milyen szembetűnő a különbség a vérpad és a véres padló között. Márpedig, ha még sokáig itt időzünk, akkor az alattunk elterülő padló felettébb véres lesz, és a mi vérünktől lesz véres. Hm, felelte erre igen jelentősen. Úgy van, fenség, helyeselte. És legyen szabad megjegyeznem, hogy noha igen megtisztelő volna rám nézve, ha a Lord dinasztia vére összekeveredne a Montagnoni és a Lagernói dinasztiák vérével, nem tartom szerencsés megoldásnak, hogy ez pont egy oráni rossz hírű csapszék kétes tisztaságú padlódján történjen. Hm, ön ismét fején találta a szöget, felelte elismerően. – Én többnyire feljén találom a szöget, Fenség, feleltem ugyancsak elismerően, de önmagam iránt. – Éppen ezért mondom, Fenség, jobban teszünk, ha káposztázunk. – Hm, káposztázunk. Ez annyit jelent, hogy ön beleéhezett az izgalmakba? – Nem, Fenség, ez ugyanazt jelenti, mint a pucolás, és meglógunk. – Ez kedves, őszintén szólva már azt hittem, hogy enni kell, én ugyanis azt az ízét, azt a gyümölcsöt, amit említett, nem szeretem. A káposztát érti fenség. Igen, ennél a gyümölcsnél csak egy van, amit jobban utálok, a kelkáposzta. Ebben megegyezik az ízlésünk fenség. Hm, ez megtisztelő. Hát akkor, ha úgy tetszik, esetleg hozzáfoghatunk ahhoz a tisztításhoz. Illetve ahhoz a csüngéshez, izé. Hát szóval ahhoz a burgonyához, amit említett. E, igen, igen, fenség, induljunk. Még előbb volt egy apró kellemetlenségünk. Mikor már éppen indulni akartunk, belépett a kosmába Toprony Berri és Hazudós Berri. A két Berri fivére volt a már elintézett tűnődő berri Annak a berri akivel a hercegnek differenciája volt. Egy pillantással felmérték a terepet. A Barry fiúknak különben is ez volt a különös ismertetőjelük. Senki sem tudott úgy felmérni egy terepet, mint ők. Pláne egy pillantásra. Azonnal észrevették bátyjukat. A báty kiség gyengékedő állapotban volt még mindig. A Barry fiúk arcát lassanként belepte a pír. Kérdő pillantást vetettek a kocsmárosra. Kivel verekedett tűnődő? kérdezte Toprony beri. Velem! felelte vidáman a herceg, mielőtt a kocsmáras, aki valami miatt a homlokát borogatta éppen, válaszolhatott volna. – Velem! – mondtam utána én. – Ez a fiatalember nem mond igazat. – Hm, ez már kicsit túlságosan is izé… – Elhiszem, hogy izé, fenség! – súgta oda lázasan. – De higgy el, hogy a cél szentesíti az eszközt. – Ezek nem emberek, hanem vadállatok. Ha véletlenül méregbe jönnek, mert valaki megbántotta az önérzetüket? – Hogyan? – mondta a herceg. – Valóban méregbe jönnének? – Igen, fenség, ez garantálható. Nagyon méregbe jönnek. – Na, és mit változtat ezen a téren, hogy én vertem meg a fivérüket? – Azon a téren semmi esetre sem változtat, fenség, de szíves engedelmével mégis helyesebb lesz, ha úgy csinálunk, ahogy a spanyol arénákban szokták. Amikor az egyik Tóreádor bajba van, akkor jön a másik, és magára vonja a bika figyelmét. Ne vegye rossz néven fenség, bármennyire is el vagyok ragadtatva az ön verekedési tudományától, de ő mégis tapasztalatlan és kezdő, és okosabb volna, ha rám bízná ezeket a víkat. Én már csak jobban mértem az ilyen kocsmai nézeteltérések technikáját. Úgy értsem ezt, hogy ön helyettem akar izé ö, verekedni? Úgy fenség. Önt rám bízták, és semmi szín alatt nem mernék az ezredes szeme elé kerülni, ha valami baja esnék. Az ezredesnek? Nem, fenség, önnek. Aha, értem. Hát, kérem, ha úgy gondolja, semmi kifogásom ellene. Önnek ígéretet tettem, hogy amennyire csak lehet utasításaihoz fogok rakaszkodni. Tessék, tegyen, amit akar. A két beri felé fordultam. Na, fiúk, hát most mi van? Érdeklődtetek, hogy kiintézte el a tűnődőt, és én feleltem. Megmondtam, hogy én. Szabad tudnom, mire való ez a kíváncsiság. Lehet, hogy elég tételt akartok venni? Azt nem, felelte a hazudós Berj. Csak éppen összetörjük a csontodat. Gondoltam, az ilyen ideges emberekkel jobb haször mentén bánik az ember. Épp ezért gyorsan szájom vágtam, mielőtt elmérgesedne a helyzet. A következő pillanatban hazudós Berri rámugrott, én félrecsúsztam előle, és kétszer álomvágtam. De beszélhettem én ennek. Nem lehetett lecsillapítani. A két komoly boxütéstől minden rendes ember hosszabb ideig engélkedett volna. Ez azonban fel se vette. Engem azonban a következő pillanatban felvett a földről, magasan a levegőbe emelt, és akár ügyetlenségből, akár kész akarva, az ember az ilyesmit ebben a helyzetben a legritkább esetben tudja kellő értékben kikutatni, – Elejtett. – Hát, ahogy esem, esegetem lefelé. Arra gondoltam közben, hogy ez a kis bunyót mindennek inkább nevezhetném, mint – sportnyelven szólva – lefutott versenynek. A hazudós Barry ritka kemény legény, akivel nem lesz könnyű dolog elbánni. – És mit tesz a véletlen? Alig, hogy a földre esem, és épp pattanóban voltam felfelé, kaptam egy akkora pofont, hogy futólag megpillantottam a tejütet. Később kiderült, hogy csak összetévesztettem azzal az óriás üveg teljel, amely éppen utát csinált egy összeverődött társaságba, a felém rohanó topronyberi számára. – No fene! – gondoltam. – Itt most el kell esni a becsületmezején a herceg védelmébe. Villámgyorsan kiosztottam 18-20 ökölcsapást, közben azonban védezni kezdett az órom, bedagadt a szemem, és iszonyúan zúgott a fülem valamitől. – De hogy mitől? – Erről a leghosszabb töprengés után se jöttem rá. A herceg közben igen lojálisan viselkedett, mint olyan ember, aki teljesíteni akar egy feltételt. Nyugodtan áldogált a söntéspultnál, a pléraplakrnyökölt és rospálinkát ivott, amely rendkívül ízlet neki, mert többször csetintett a nyelvével és bólogatott is. Régi tapasztalatom az, ha egy herceg bólogat, akkor nagyon izlik neki a rospálinka. Na jó, de nézzük, miből élünk.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 Szép volna most azt írni, hogy behúztam egyet jobbra, aztán behúztam még egyet balra, mire a két óriás úgy össze, mint valami lisztes zsák, aztán boldog, elrévült mosolyjal elájult. Nem. Itt az történt, hogy behúztak egyet nekem jobbról, aztán behúztak egyet balról, mire úgy csuklottam össze, mint egy lisztes zsák, és boldog, elrévült mosolyjal elájultam. Mikor magamhoz tértem, azt hittem, hogy csak álmodtam az egészet. Már tudni illik azt, hogy elájultam volt előzőleg. Más is azt hitte volna. Kis furcsának tűnt ugyanis, hogy leütöttem mindkét berrit a toprondjot és a hazudóst is. Nem lehetett a dolgot félremagyarázni, mert ott feküdtek közvetlenül a közelembe, és szenvedő arcot vágtak. Összeszedtem minden megmaradt erőmet. Kecsesen talpra szökkentem, és körülnéztem, hogy fogadjam a gratulációkat. Na, utóvégre nem kicsinség, hogy így elbántam ezzel a két emberrel. A kiábrándulás szomorú volt. A herceg még mindig ott támaszkodott a pótom, még mindig rossz pálinkáját itta, és még mindig bólogatott, tehát a pálinka nyilván még mindig ízlet neki. Ekkor azonban odalépett hozzám egy alacsony, zömök, nagyon széles vállú, feltűnően csúnya bácsi, megveregette a vállamat, és így szólt. Jobban van már. Gratulálok. Nagyon szépen verekedett. Nem tehet róla, hogy alul Egyébként Tex Malahida a nevem. – Hogy uh, mit csináltam? – Mondom, Tex Malahida a nevem. – De az előbb mást mondott. – Ó, ez attól lehet, hogy még szédül. – Az előbb is azt mondtam, hogy Tex Malahida a nevem. – A fene törődik a nevével, én nem arról beszélek, hanem arról, amit előzőleg mondott, hogy én valamit csináltam. – Ó, vagy úgy. Azt mondtam, hogy alul maradt. – Ki maradt alul? – Maga. – Hát ezeket a disznókat kiütötte itt le. Gondoltam magamban, ha most azt válaszolja, hogy ő, úgy szálljon vágom, hogy feldönti a háta mögött álló társaságot. Tex Malahida azonban kinyújtotta a kezét, és még mindig nyugodtan áldogáló hercegre mutatott. Az a fiatalember ütötte le őket, akit maga meg akart menteni, aki miatt magára vállalta az egész előbbi verekedést. Úgy hiszem, elpirultam kisé. Ez bizony szerfelett kínos. Az embert a legjobb szándék vezeti, hogy megvédje egy védencét a kellemetlenségektől, és régi, gyakorlott, nem is nagyon rossz hírű, verekedő létére felvegye a harcot ilyen nem megvetendő ellenfelekkel, és akkor kiderül, hogy a védenc védi meg a védőt, mire természetesen az egész kocsma az illető védőn röhög. Kis pillantást vetettem magam köré, hogy megfigyeljem röhögne nekem, vagy sem. Szerencsére nem röhögtek. Ez esetben a hercegnek ismét dolga lett volna, hogy megmentsen engem, mert inzultáltam volna az egész társaságot. Ami pedig azt illeti, folytatta a kis ember, hogy a fenet törődik a nevemben, közölnöm kell magával, hogy kicsi életveszélyes egyén vagyok, mint említettem, és mint azt nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Text Malahida. És ezen a néven Amerikában meglehetősen sok rendőr fogalmazó ismer. Biztosra veszem, hogy e pillanatban redős homlokkal, komolyan és gonterhelten bólogatnak, ha eszükbe jutok. De ez most nem fontos. Csak éppen tudtára akartam adni, hogy kárkönnyelmű kijelentéseket tenni a nevemmel kapcsolatban. A fontos a herceg, aki így sem viselkedett. No-no, ez így nem lesz jó. Hogy a fenébe tudta meg ez a gengszter, hogy a rospálinkázó fiatalember herceg? Miért nevezi hercegnek ezt az úriembert? kérdezte ártatlan arccal. Mert az. Ugye? Honnan veszi ezt? Ez egy igen derék öreg jószágigazgató fia, aki most érettségizett, és papája az öreg jószágigazgató jutalomképpen elküldte egy kicsit világot látni. Bólintott. Ahogy gondolja. Hát ez vajon miféle hülye válasz? Mi az, hogy ahogy gondolom? Úgy látszik, a pasest nem lehet félrevezetni, pedig az nem lesz így jó... A herceghez léptem. Hát, felség, mondtam halkam. Közbevágott. Tudom, most következik a függés. Úgy van, ahogy felséged mondja. Lógunk. Utánozhatatlan előkelő mozdulattal pénzlerobot dobott az italpútra, barátságosan Tex a feléből intott és távoztunk. Mikor kiértünk a sötétedő utcára és befordultunk egy sikátorba, néhány keresetlen szóval, bár kis zavartan is dadogva megköszöntem a verekedéssel kapcsolatos szíves közbenjárását. Hogyan, ugyan? Mondta. Szóra sem, izé, érdemes. Ilyesmit úri emberek mindig menteksznek egymásért. Nem igaz, kedves izé. Lor, segítettem ki. Ö, igen, igen, kedves izé. A fene egyen meg már megint segítettem neki. De ez volt az utolsó eset. Mentünk az elnéptelenedle csikátorban a laktanya felé. Csak néha néha bukkant fel egy-egy alak előttünk. Valahol valaki felsikoltott. Egy rozzant kis viskó kapuja alól némi hörgés hangzott, aztán megint egy ány, és az utca végéről lassú, nyugodt, ráérős léptekkel gomibotját kényelmesen lóbálva egy arab csendőr, úgynevezett nevezett ballagott felénk. Az egzugos mellékutcákon áthalandva állandóan az volt az érzésem, hogy valaki követ bennünket. Ezeknek az utcáknak azonban éppen az a különös ismertetőjele, hogy az ember úgy érzi, valaki állandóan súrran mögötte. Nem törődtem tehát a dologgal, és nyugodtan mentünk tovább. Egészen addig, amíg kiértünk a mareshal Joffre. Nos, fenség, mondtam. Ezt a néhány lépést, ami a főparancsnósági palotáig van, már megteheti egyedül is. Későre jár, nekem be kell mennem az erődbe. Ha beértem, azonnal telefonálok, hogy megtudjam megérkezette. A herceg elnézően mosolygott, és a vállát vonogatta. Ugyan, ugyan mondta. Maga komolyan úgy bánik velem, mintha valami kisgyerek volnék. Szó szóval sincs róla felség. A felelősség azonban olyan nagy, hogy én... Jó-jó, értem, hívjon csak fel, legyen egész nyugodt, nem loplak el út közben. Éppen ebben az egyben tévedett a montanyoni herceg.